Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Pista 3 Doi soldați nemți rămaseră cu noi. Ușile fură lăsate deschise. Trenul o luau spre Craiova. Pe sub ochii noștri începură să se perinde câmpuri nesfârșite, miriși uscate și arse de soare, păduri de porum cu moțul auriu, salcăm cu frunză galbenă. Diplomatului îi izvoră să doare pe față. M-au zis strigat. Mă, ăla care m-a lovit azi noapte cu cuțitul, dă-mi o cană de apă că mi-e sete, auzi? O cană cu apă. Nu aveam de niciunele la noi. Mă uitai prejur. Unul din soldați îmi întinse bidonul lui de tinichea, îmbrăcat în postaf cenușiu verzui, ca și uniforma pe care o purta. Mă apropiei de diplomat, destupai bidonul, turnai apă în căpăcelul rotund și adânc ca un pahar și îl întinsei. Îl dădu numai decât pe gât, cum se dă o băutură tare. Mai dăm, te rog, încă unul. Îi privi capul ușor lunguieț, teșit, pletos. Părul îl avea galben. gâlbui erau și mustățile mari, căzute peste gura în care dinții din față se răriseră și arătau între ei largi știrbituri. Ochii rotunzi, nițeluși bulbucați ca ai unui om care abia s-a trezit din somn sub sprâncenele stufoase, zbârlite, plicăreau un albastru spălăcit. Suferea. Își mușca mereu buzele cărnoase pentru a stăpâni durerea. Nu-mi părea rău că lovisem. Nu-mi era milă de el. Nu-mi era milă de nimeni, nici de mine. Inima mi se oscase ca iasca. Mă întreba: Îți pare rău că ai băgat cuțitul în mine? Nu, nu-mi pare rău. Nici mie. Mi se cuvenea. Crezi? Da. Îmi place că te-ai apărat. Grozav îmi place. N-am nicio considerație pentru blegi. Ai cunoscut mulți blegi până acum? Destui ca să mă scârbesc de ei. De ce ai încercat să mă furi? Eram convins că dormea dânc. Se pornea vântul, mă trezea șuieratul ușor al șindrilei cu care era acoperită casa, mă trezea susurul domol al frunzelor, celor doi dus bătrând din bătătură. Trezit, ascultam șuieratul șindrilei cum se ascultă un bas. Ascultam freamătul ramurilor și al frunzelor ca pe un cântec vechi, ceasuri întregi, uneori până veneau zorile și albeau fereastră. Omida, satul meu de pe lunga și vale a Călmățuiului. Ce departe mi se părea acum. Cu puține ore înainte fusem la un pas de moarte. am pierdut în lume. Părinții, frații, surorile, n-ar fi aflat nimic de trista mea pieire în flăcări. M-ar fi așteptat un timp să dau semn de viață, să mă întorc, să-i văd, să mă vadă. Pe urmă... Pe urmă m-ar fi uitat cum l-a uitat pe frate meu Alexe, cel care a dat tortul popi la numai șapte zile după ce-l născuse mama. Dar nu, pe frate meu Alexe nu-l uita să totul. Când se apropia primăvara și zăpezile începeau a se topi, aproape de sfârșitul lui februarie, într-o vineri, o auzeam pe mama spunându-i tatei. Mâine e ziua Sfântului Apostol Arhip, a Sfântului Filimon și a Sfântului Afia. E sâmbăta morților. Omule, trebuie să faci colaci morților noștri. Mai avem ceva făină în casă Mario. Am mai păstrat niniții cușă pe fundul sacului. Atunci e bine. E bine. Aducea tata din Arie un coș, două de paie, încălzea bine soba oarbă de cărămidă. Bucuria noastră. Morții în gropile lor se bucurau întotdeauna de căldura adâncului pământului. Noi iarna ne bucuram de căldură numai atunci când soba era încălzită. Se spăla în de lung pe mâini mama, îmbrăca străie curate, Îngenunchea în fața icoanei din perete, se ruga și se închina până ostenea. Pe obrazul ei bălan, vestejit de vremuri și de necazuri, răsărea atunci și mai mult tristețea. Știam că gândul ei e plin tot de amintirea morților. Tăceam, nu mă mai jucam. Cădeam și eu pe gânduri. Se ridica mama, săruta icoana, ieșea întindă pe vatră. Cernea făina cu sita deasă și apoi se apuca frământe în căpistere, amestecând-o cu apă călduță, după ce arunca în ea o fărâmă acră de aluat uscat. Cât se dospea coca, se încălzea și soba. Mie îmi plăcea să stau lângă mama și lângă foc, ciucit, să mă uit cum împletește colacii. Minuni ieșeau din mâinile ei aspre. Întâi împletea colacii pentru morții dinspre partea tatei, pentru bărbați și pentru femei. Ăsta să fie a lui cutare. Apăsa pe el crucea cu mânerul scobit. Pe colac se înscriau litere și flori ciudate. Ăsta să fie a lui cutare. Pe toți știade, știa, deși pe cei mai mulți nu-i cunoscuse, fiindcă trăisere și muriseră cu mult înainte ca ea să vină pe lume, să crească și să ajungă cu doi copii în brațe de la bărbatul ei din tâi în Buni Bunici și străbunici, bunice și străbunice, toți morți de mult și de mult topiți în pământ, învia o parcă pentru o clipă și mie mi se părea că, învind, își arată parcă chipurile obosite în depărtări dincolo de flăcările roșii galbuie ale focului. Făcea apoi colaci pentru morții dinspre partea ei. O auzeam rostin și numele străbunicului Daud și al străbunicii mele Zarinca, pe care turcul voise întâi să o treacă prin sabie cândva într-o primăvară lângă o fântână, și apoi sfârșise prin a se creștina și a o lua de nevastă. O, Doamne, ce mulți erau! Ce mare era numărul morților noștri! Dacă ar fi înviat și ar fi venit în aria noastră toți deodată, nici n-ar fi avut loc, chiar dacă ar fi stat unul lângă altul, poate că nu i-ar fi cuprins niciun sat întreg. Colacii, tămâiați și purtați pe la biserică, îi mâncam noi a doua zi spre prânz reci. Îi mâncam noi și se săturau pe lumea cealaltă morții noștri. Dacă aș fi murit în foc, cum era cât pe aceea să se și întâmple, peste un an, doi, în sâmbăta morților, ar fi dat mama un colac de pomană și pentru mine. Parcă o și văd împletind un colacul, parcă o și aud, ăsta să fie a lui Darie. Simțeam în nări mirosul cald al colacului meu, Privi către nemți. Scoaseră dintr-un sac pâini mari, negre și urâte, Pâine de război. Le tăiar în felii. Se îndurară și ne deteră la fiecare câte o felioară. I-am dus una și diplomatului care tândălea întins pe coasta sănătoasă. Începus să o molfăie în gingii și în puținii dinți pe care îi mai avea. E bună pâinea, diplomatule? Bună! Nu putem spune că nemții nu-și hrănesc în destul robi. Pâine cu scuipat. Pâine ne odau ei. Cuipatul ne-l furnizăm singuri. Mai dăm puțină apă. Stăteam lângă diplomat și din când în când îl adăpam. Sorbea apa și cerea altă cănuță. Nu se mai sătura de băut. Arșița care îl mistoia era mare. Se vedea cât de colo. Mi-ar fi trebuit un butoi întreg să-i ostoies setea. Îl zgândări. Hai să te cureți, diplomature. În câteva zile hai să înghiți gutuia. Odată mort, o să te aruncăm din vagon, din mersul trenului, să te mărânce viermi și jigănile câmpului. Ai înțeles, diplomatule? Ești pe curățatelea, boierule. O să-mi rămână gambeta ta. Te înșel, băiete. Mai am încă mult până o să-mi sune ceasul. De unde știi? Știu, o să scap. Iar noi doi, afurisitule, o să ne mai întâlnim și după ce o să ne întoarcem la București, când va lua sfârșit această călătorie silită. Și te gândești să încerc să te răzbun pe mine, nu? Negreșit. Mi-a plăcut că te-ai apărat. Te văd ager. Însă o lovitură de cuțit nu se uită cu una-două. O să te oblig să mi-o plătești. Cum? Aș vrea să știu cum. Am să te silesc să trăiești pe lângă mine, să mă slujești. Să-ți dau ca acum apă? Nu o să-ți fie întotdeauna sete. Să-ți lustruiesc pantofii? Deocamdată văd că nici n-ai pantofi. Porți în picioare niște rupturi. Tu vorbești? Tu care ești desculți? Ei și? Nu o să umblu întotdeauna desculți. O să-mi cumpăr eu și ghete. O să-ți dacă o să mă asculți pe mine. Adică, ce să fac? E prea devreme puștile să intru în amănunte. Totuși, nu mă lăsa să presupun ceea ce n-ar putea fi. Ei bine, poftim. Dacă ți se știpe de acum cu orice preț... E simplu. Simplu de tot. O să te învăț Se răzgândi. Tăcu. Pe urmă aș lua inima în din și vorbi. Nu mă ei de deci ce auzi. Mă plecai asupra lui și îl întrebai încet. Nu minți? Într-adevăr te pricep la așa ceva, diplomatule? Da, păi cum? Mă pricep și încă bine de tot. Te mai pricep și la altele? Cum adică? Vreau să spun te mai pricep și la alte păcătoșenii? Păcătoșenii? De ce le spui păcătoșenii? Mă pricep la multe." Nu prea am vine să te cred. Miroșca ca un stârv. Azi noapte am băgat de seamă că ești un laș. Ești de fapt o biată căzătură. Nu știi nici să te bascu cu cuțitul. Nici măcar atâta nu știi diplomatule. În schimb știi să minți. Minți de-n apere. apele." Fie ai tu să fii al dracului. Ai noroc că nu mă pot mișca altfel." Altfel ce?" Te-aș arăta eu ție. Te-aș învăța eu o minte pe tine odată pentru totdeauna. Cotul și pișcotul. Ce să-mi arăți? Stârvule. Îmi spui stârv. Este adevărat că mi cam miroase urât gura. Dracu știe de ce. Sunt mai mult bolnăvicios decât bolnav. Dar capul, înțelegi? Capul mi-i sănătos. Auzindu-l vorbind în dodii, veni să râd cu hohote de el, ba chiar să-i trag un picior în burtă. Mă stăpânii ca să nu atrag asupra noastră atenția celorlalți. Cap sănătos se poate, dar cap de găină nu de ceea ce ții cu orice chip să par. Azi noapte omblei cu degetele pe subărbia mea. Îți era la îndemână. De ce nu mai ai strâns de gât? ce fi făcut dacă încercam să te strâng de gât? Spui că erai treaz, că pândeai. Sigur că eram treaz. Dacă ai fi fost atent, ți-ai fi putut da seama că sunt treaz. După ce era întuneric. Dobitoc bătrân. Respiram regulat, prea regulat. Nu aveam respirația obișnuită a unui om care doarme. Pricep, stârvule. Asta e una la mână. A doua la mână. Când mi-ai pipăit bărbia și ți-ai trecut degetele ușor peste gâtul meu, ai fi putut iară să-ți dai seama că nu dorm. Carnea mea era încordată, împietrită, rece, nu caldă și moale ca a unui om care doarme neștiutor și nepăsător. Și ți-aș mai putea spune multe, dar cum cred că ai capul sec, mă tem că ai putea să înțelegi. Iată, uite ce dă din el. Dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Ce-ai fi făcut tu dacă încercam să te gătui? Ai fi strigat? N-aș fi strigat. Te-aș fi lovit cu cuțitul în coastă. Tare. L-aș fi împlântat în trupul tău până în plăsele și, ce mai calavala, te-aș fi omorât. Mai fi omorât? Ia spune-mă, te-ar fi lăsat pe tine inima să mă omori? ce fi vrut, să te lasă așa de milă să-mi sucești gâtul ca unui boboc? Așadar, la o adicătălea, tu nu te-ai da în lături să omori un om? Vezi bine că nu. Mi-infipse ochii în ochii lui și îl întrebai repede, de parcă i-aș fi fulgerat două palme. Ascultă, stârvule, spune în drept, tu n-ai omorât niciodată om? Lipidez de parcă i-aș fi aruncat în ochi un pumn de sare. Zisei. Stai stai liniștit, stârbule. Nu te răsucii atâta, că nu te-am înfipt în frigare. Și răspundem adevărul, n-ai omorât niciodată om? Mai dă-mi o cănuță de apă că mi-arde gâtul. Și pe urmă, mai du-te în măta cu întrebările tale, că n-am poftă de conversație și cu atât mai puțin de spovedanii. Ce ești tu? Popăiești ești de cer să mă spovedesc e? Popă. Nu sunt popă stârbule, dar era cât pe-a ce să ajung. Și de ce ai apucat pe alt drum? Ți-ar fi stat bine, seminarist? Ți-ar fi stat bine să cânți pe nas? Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ai fost și pe la biserică? Am fost. Dar spunem de ce nu te-au dus, mă, la seminar? De dus m-am dus eu, dar nu m-au primit. Sunt șchiop. Părintele Arhimandrit Scriboniu, directorul seminarului, mi-a spus când mi-a respins cererea de înscriere că Domnul Dumnezeu din ceruri nu vrea să fie slujit pe pământ decât de popi fără beteșuguri trupești. Poate primește Maica Domnului, Părintele Arhimandrit, să-i slujesc, i-am zis eu. Nu, mi-a răspuns Părintele Arhimandrit, nici Maica Domnului nu primește să fie slujită de betegi. Poate primește Sfântul Duh, Părintele Arhimandrit, să-i slujesc. Nu, no, nici Sfântul Duh nu primește. Poate primește Isus Hristos, Părinte Arhimandrit. Nu, nici Domnul nostru Isus Hristos nu primește fiule să fie slujit de un popobetag. betag. Atunci m-am elogit eu, Părinte Arhimandrit Scriboniu, poate mă primești sfinții. Nici sfinții nu te primesc fiule și ei vor să fie slujiți de pop cu trupul întreg. Atunci Părinte Arhimandrit Scriboniu, Cui să slujești eu pe lumea asta? Părintele Anchima triboniu, stervule avea barba lungă până la brâu și albă ca zahărul, și ochii mari și cu vioși. S-a scărpinat în barbă, m-a scaldat o clipă în privirile lui de miel blajin și a grăit dulce. Cui să slujești tu pe lumea lui Dumnezeu, fiule? Diavolului, diavolului se i slujești. Iată, stârvule, de ce n-am devenit popă? Cu toate astea poți să-mi te spovedești. Știu să păstrez tainele mai abitiri decât un popa. Popa le mai scapă preotesei. Eu n-am cui. Asta rămâne de văzut. Va trebui să ne cunoaștem mai bine. O să avem timp. Prevăd că drumul ăsta pe care îl facem cu nemții o să fie lung. Diplomatul putea la urma urmei să se și înșele. Trecusem de mult oltul. Trenul cu locomotive vechi, una trăgea din față, alta îl împingea din spate, abia se tăra peste câmpuri. A doua zi dimineața am trecut prin turnul Severin și ne-am uitat la orașul pe jumătate ars și dărâmat din pricina luptelor care avuseseră loc cu aproape un an în urmă. Ne-am oprit pentru mai multe ceasuri la Orșova. Aici m-am întâlnit iarăși cu Dunărea Dragă pe care o cunoșteam de când eram de o șchioapă, cu Dunărea pe care o străbăteam de alatul, înotând ca o lugă, cu Dunărea căreia îi cântasem de atâtea ori, Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere. Ne trebuia o jumătate de zi să adăpăm oile din vagoane, să le dăm tărâțe și fân și să le curățăm balega. Câteva muriseră. Le scoaserăm afară din vagoane cu cângile. Nemții ne să le jupuim. Le jupuirăm. Ne pricepeam la jupuit. Sărarăm din belșug pieile ude de sânge și le întinserăm în vagon deasupra noastră pe niște sârme pe care ne le aduseră ei și pe care le legarăm de la o fereastră la alta. După ce îi spăvirăm treaba, ne spălarăm pe mâini la cei din gară, cei care aveam obiceiul să ne mai și spălăm pe mâini, și, în sfârșit, nemții noștri ne adunară și ne dădură de mâncare câte o bucată de pâine neagră, unsă cu marmeladă de prune, și câte o cană mare de tinichea plină ochi cu o zeamă neagră pe care am adus-o la vagon noi, cu căldările de la cantina militară a gării. Eram flămâns ca lupii. așa că nici n-am avut când să luăm aminte că pâinea e acră, că marmelada e mucegăită și că pământia și fierbintea zeamă neagră e amară ca fierea. Un major, medic militar, văzându-ne prin gară pe unii mai pârliți de flăcări pe alții purtând pe trup arsuri, îi se mâie inima, se îndură și trimise după noi. Ne duse în cârd. Ne purtoară doi soldați din urmă până la un cabinet medical instalat într-o casă dărăpânată de lângă gară. Acolo, medicul militar ne examină pe fiecare și puse niște sanitari bătrâni de nemânjir surile cu alifie. Parcă ne mânghiau. Ni s-au mai liniștit usturimile care ne secau la os. Parcă ni s-au mai liniștit. Sanitarul nostru le spuse câteva cuvinte sanitarilor despre diplomat. Îl aduse rășil pansară și pe el. Uwe Yuhl, Felwebelul care era șeful grupului de soldați ce însoțeau trenul, mi-l dete în grijă. Tu l-ai lovit? Tu să-l hrănești și să-l adăpi câteva zile, până va fi în stare să se țină singur pe picioare. Diplomatul rângi la mine. Eu l-am rugat. Vorbești nemțește? Vorbesc 12 limbi. Și eu l-am rugat pe Felwebel să-ți poruncească să ai grijă de mine. O să te am un fel de ordonanță ca să vorbesc mai pe ocolite și să nu zic slugă. Nemții și ceilalți oameni plecară să cerceteze vagoanele, să vadă dacă nu cumva au mai rămas oi moarte nedate jos. Rămăsei în vagon numai eu cu diplomatul, căruia mă hotărâsem să nu-i spun decât stârvul. Îmi veni să-l scuip între ochi. Nu-l scuipai. Îmi arătai și eu ca un câine colții la el și îl înjurai pe țigănește cumplit, cum înjura prietenul meu, tănase nase fier rău sus, la Arman, la Clociul Cov, când își ieșea din Pepen. Stârful fierbea de mânie. Tot sângele putred pe care îl mai avea în trup îi în obra și îi vineții. Cu minele tremurânde căuta ceva în prejurul lui să ia și să-mi arunce în cap. N-avea ce să găsească. Stârvule, i-am spus, stârvule, dacă nu te porți bine cu mine, cum rămânem singuri în vagon? Te dau cu tărtăcuța de podea până ți-o fac zob. Ai înțeles? Și iarăși îl potopi cu sudălmi. Îți merge gura camara? moara? În merge, dar nu despre asta e vorba. Au stârvule. după ce te stâlcesc în bătăi, te arunc din vagon din mesul trenului. Dau mărturie că te-ai aruncat singur. Jur că ai vrut să fugi, o treapă ce ești. Ești în stare. De ce să nu fiu? Și ca să-l fac să înțeleagă că nu glumesc, îi trăsei un pumn în moalele capului. Diplomatul se muie și început să-și dea ochii ușor bulbucați peste cap. Din vânăt deveni galben cum e ceara. știu că nu o să moară dintr-atâta. Îl privi. Peste puțin timp își veni în fire. M-a plecat iarăși peste el și îl întrebai rânjind. Cadurul stârvule, mai mă ameninți? Diplomatul, ca întors de pe altă râm, se uita la mine năuc. Îi spuse iasprun. Hai să te porți bine cu mine, nu e așa? făgăduiește mă Altfel te sting în bătaie, auzi?" Aud. Iartă-mă, băiete." Așa mai merge. Acum putem să stăm de vorbă, ca doi prieteni." Mai avem o bucățică de pâine în sân. O scosei și eu o întinsei. Poftim, crapă. ce o fi e ție foame." Omul slăbănoc se uită la mine zăpăcit, crezut că-mi bat joc de el." Nu vrei să mănânci? Bine. Îi dădui peste obrază o palmă ușoară ca o mânghiere. Diplomatul zise stins. Să nu mă mai lovești peste fălci, mă doare. Mai mult te-am înghiat. Am gura bolnavă, am văzut stelele verzi. Ți-au plăcut stelele verzi? Mi-au plăcut, dar să nu mă mai lovești. Mănâncă, mănâncă să prinzi putere, altfel... Mai în glumă, mai în serios, îi arătai pumnul. Mănânc fiindcă mi-e foame, nu de frică. Mă rog, de foame, de frică, mănâncă. Trebuie să mănânci. Ești lihnit. Luă pâinea și începu să o radă încet, să o legumească, să o mestece mult ca oamenii flămânzi care vor să-și creeze iluzia că mâncând puțin, dar mestecând îndelung, în destul și se satura. Precum va și o țigare, diplomatule? Dacă ai, dacă ai și dacă vrei, am făcut rost de un pachet de tutun. L-am cumpărat din gara la Orșova, de la un turc din Adacale. Cu foiță? Cu foiță. O adevărată raritate pe timpurile astea. Da, o adevărată raritate. N-am mai văzut foiță de multă vreme. Țigarea cu jurnalul de hârtie ustură. Ustură la buze, ustură în gât. Ustură. Fumul totuși e bun. Fumul. Totul e fumă, băiete. Totul. Nu știu... S-ar putea să fie așa și s-ar putea să nu fie, dar... Uh, diplomatule, de ce vrei tu să mă întristezi? Crezi că sunt prea vesel? Nu mi răspunse. Poate nu vreau să-mi răspundă, ori poate nu știu ce să-mi răspundă. Îi răsuci o țigară groasă și o întinsei să-și o lipească singur. Îmi răsuci și mie una. Ascultă, diplomatule, am să te întreb ceva. Întreabă-mă. Dar să nu încerci iară să mă descoși dacă am omorât sau nu un om. Ți-am spus, n-am omorât. Lasă asta. Altceva doresc să știu. Ce anume? De ce ai încercat să-mi fur banii? Dacă mi-ai fi cerut câțiva lei pentru tutun, poate că ți-aș fi dat de bunăvoie. Mă, deși tu ai un capager, cum ți-a mai spus-o, ești totuși un băiat simpluț. Ba, de ce să nu ți-o spun direct, ești chiar prostănac. Unii fură din nevoie. Alții fură din plăcerea de a fura, fură din voluptate. Eu fur și din cauza nevoilor materiale care mă să fur, dar și din plăcerea de a fura, din voluptate, dacă tu nu ești capabil să înțelegi ce este aia voluptate. Eu, eu am un mare dispreț pentru muncă. Disprețuiesc oamenii pentru că muncesc și pentru că se supun legilor. Diplomatule, crezi într-adevăr că oamenii merită să fie disprețuiți? Cred. De ce? O să spun altă dată. Acum acum sunt prea istovit. Atunci spune-mi altceva. Tu ai făcut armata? Diplomatul Rânji. Da, ce eram prost? M-am învârtit. Cum? Cu acte măsluite. Te pricep și la măsluitul actelor? Mă pricep la foarte multe lucruri. Câmpurile erau nesfârșite și privirile mele flămânde alergau nestingerite până la marginea al zării. Prin gări, femeile și copiii care așteptau trenuri de persoane, pe peron, pe bănci, lângă desagilor sagilor umflați, vorbeau ca și noi românește. Numai soldații bătruiori, care erau îmbrăcați în uniforme verzi și aveau pe cap chipiuri teșite, grăiau îngurește. La Craiova, la turnul severin, la Orșova, trecusem pe urmele războiului. Adânci urme. Văzusem gări și margini de orașe arse, cantoane purtând pe zidurile lor găuri deschise, vagoane și locomotive răsturnate, lângă terasament, poduri metalice rupte și înlocuite la repezeală cu altele șubrede din lemn, și văzusem pretutindeni morminte proaspete. Pe aici, prin banatul care făcea parte din vastul imperiu al bătrânului Franțosev, parcă nici nu ajunsese războiul. Toate erau la locul lor atinse. Nu se vedeau pe nicăieri negri și mari pași ai morții. Bărbații, însă, erau rari. Moartea mușca undeva, departe, la hotare, din trupurile lor. Dar și uratul gloanțelor, făuliturile care însoțesc iureșul baionetelor se de sânge, lătrăturile sece ale mitralierelor, gemetele prelungi ca niște tunete de vară ale tunurilor, nu ajungeau pe aceste meleaguri. Domnea liniștea și, aparent, domnea și pacea. Mai domneau încă resturi ale unui belșu care fusese. Într-o gara de câmp am izbutit să cumpăr pentru șapte lei de argint vechi o pâine mare, albă, țărănească de aproape două chile. Nemții din vagon se cu jind la pâinea mea. Nu se măna nici pe departe cu pâinea pe care o mâncasem la București, pâine neagră de tărâțe amestecată cu pleavă și cu paie tocate și nici cu pâinea rotundă întunecată și tare ca pământul, cu care se hrăneau nemții și din care ne primeam și noi porția un sfert de pâine pe zi. Oamenii pe aici trăiesc încă bine, spuse Spelbul. Până acum sunt învingători și nemții nu au putere asupra ostromaghearilor. Nu-i jefuiesc. Să vedem cât vor mai putea să țină fronturile. Siteavul întrebă. Crezi că nu le vor putea ține până la sfârșit, că vor pierde războiul? Așa îmi dau eu cu socoteala. Acum s-au întins ca răia aproape peste tot pământul. Fură ce pot fura, dar tot pâine amestecată cu gunoaie mănâncă. V-ați uitat la soldații nemți pe care îi întâlnim prin gări? Unii sunt ciunci de o mână, alții și de un picior. Am văzut și chiori. Cei ce nu au beteșuguri sunt albi de bătrânețe. Asta înseamnă că floarea armatei lor a înghițit-o de mult pământul. Războiul de tranșee, ceretărie și sănătate, bătrânii ca drepte, au și uitat instrucția. I-am văzut pe front. Doritor să aflu mai mult, mă băgai în sufletul spelbului. Nene, dumneata ai fost pe front? Am fost, n-aș mai fi fost. Unde? În Transilvania. Am făcut parte din armata care a trecut munții pe Vala Oltului în primele ceasuri de război. La început a fost ușor. N-am întâlnit în fața noastră decât un lanț subțire de grăniceri unguri, mai mult rezerviști. Unii dintre ei erau români, frați, cum s-ar spune. Nici nu aveau cine știe ce arme. Cum ne-am repezit spre ei, după câteva împușcături, s-au risipit capotârnichile. Ofițerii noștri ne puneau să cântăm. Nu ne prea ardea nou de cântat. Ne temeam că dintr-un ceas în altul, ori dintr-o zi în alta, o să se întoarcă roata. Războiul e război și când îl pornești, trebuie să te gândești și la rău. Eu, unul, zic că întâi și întâi trebuie să te gândești la rău. Cântam după ordin. Gradații râdeau, erau bucuroși și ne spuneau că tot așa o să mergem înainte, trăgând aici câteva focuri, colo câteva obuze, până la Tisa și chiar până la Budapesta, să făurim cu armele România Mare. Toți visau România Mare. România Mare. Am început însă curând să înțelegem și noi ce însemna pentru ei România Mare. Pătrundeam într-un sat or într-un orașel. Ungurii și sașii încuiau porțile, trăgeau obloanele și se ascundeau în casele lor cu porți înalte și cu ziduri groase ca în niște cetăți. Românii însă ne primeau la margine cu flori, cu pâine și cu sare. Bine ați venit, fraților! Bine ați venit! De când vă așteptăm? Soldații mureau. Mărimile se îmbogățeau. Războiul unora le aduce moarte ori schilodiri, altora avere. Așa a fost de când lumea. Am înaintat noi așa mai mult jucându-ne dar de războiul decât războindu-ne de adevărat până am ajuns în preajma Sibiuului. Ne pregăteam să intrăm în Sibiu să-l cucerim. Către seară însă, patrulele care încercau să stingă marginile orașului au fost întâmpinate cu alt fel de focuri. Pe dealurile din prejur s-au arătat căștile turtite ca niște ceaune și uniformele vercenușii ale nemților. S-a întâmplat tocmai ceea ce nu prevăzuse comandamentul nostru. Nemții luaseră trupe încercate și învățate de mult cu focul de pe frontul de în apus și le aduseseră în grabă în ardeal. Le-au aruncat fără întârziere împotriva noastră. Ei, acum fraților se schimbase Calimera. Ne băteau cu artileria până ne zăpăceau. Pas de te, mișcă din mască dacă-ți dă mâna. Ne secerau cu mitralierele, cu puștile mitraliere, cu grenadele. Se sfârșise cu înaintarea. Baionetele nu ne mai slujeau la nimic. Cum să ajungi să te bați la baionetă cu niște ostași atât de bine înarmați, care parcă fusese anume crescuți pentru război? Spelbul vorbea încet cu glasul uscat plin de ciudă. Vezi, noi nu aveam nimic cu soldații din fața noastră. Erau și ei oameni ca și noi, dar era război. Ei trebuiau să ne omoare pe noi și noi trebuia să-i omorâm pe ei. Și ne era necască, ei aveau scule și mașinării de omorât mai bune decât noi. Nene, atunci când te aflai acolo pe front, în luptă, ți-a fost frică? Cum să nu fie? Cine a fost pe front și zice că n-a simțit frica străbătându-i trupul până în modăva oaselor, nu spune adevărul. La început, mai ales, mi-a fost frică. Pe urmă, m-a mai obișnuit. Dar când intri în luptă, te cuprinde un fel de amețeală, mai curând un fel de beție atunci nu mai ai timp să te gândești la moarte. Tragi cu armă, alergi, te cuși la pământ, iși cu sete, dacă ajungi la lupta corp la corp, te ferești dacă mai poți să te ferești și atunci uiți de frică. Însă ce e adevărat e adevărat. Cu timpul te mai obișnuiești cu răul. Omul e grozav de tare. Se obișnuiește omul cu orice. Îmi că spelbul are poftă de vorbă Așa că îi puse și lui una din întrebările pe care i-o pusese mai înainte diplomatului. În lunile în care ai luat parte la război, spunem mi drept, nene, ai omorât om? Spelbul se uită mânios la mine, se încruntă și ridică pumnul.